la microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea I-213 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, pentru următoarele 30 de minute vom avea înaltul privilegiu și marele har din partea lui Dumnezeu să dăm ascultare cuvântului Său cel scris sub forma unui mănânc de cugetări și meditații asupra versetelor Noului Testament. Lecțiunea noastră de astăzi va debuta cu o meditație asupra versetului 19 al Evangheliei după Ioan capitolul 19 numai înainte însă de a citi câteva gânduri legate de suferință. Dintre toate lucrurile care se pot spune cu privire la venirea unui nou născut pe lume, cel mai sigur dintre ele este că acesta va avea de suferit. Omul se naște să sufere ca scânteia ca să zboare. Iată acum câteva cugetări pe tematica aceasta, boala, semnificația ei pentru creștin. Înainte de a citi cugetarea, avem un verset indicat, versetul 27 din Filipeni 2, unde citim Epafrodit a fost bolnav foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, spune Pavel, ca să n-am întristare peste întristare. Dragii mei, în căile sale suverane, Domnul îngăduie uneori boala pentru binele moral și spiritual al celor iubiți de el. În înțelepciunea și dragostea sa, Domnul dozează cu grijă încercarea îngăduită, astfel încât ea să-și atingă scopul. În același timp, Domnul dă copilului său puterea de a-i suporta greutatea. Nu este totdeauna cu putință să deosebim scopul precis pe care Dumnezeu îl urmărește prin boala pe care o permite. El dorește însă în mod sigur să exercite și să dezvolte credința și răbdarea noastră. Domnul ne pune deoparte pentru a vorbi mai bine cugetului și inimii noastre. Prin boală, El ne dezlipește de preocupările materiale care au prea mare importanță câteodată în viețile noastre. Prin boală, Domnul ni se revelează ca Dumnezeul mângâierii. El ne face să simțim mila și dragostea frățească a fraților noștri în Hristos. Prin boală, Domnul ne face să dorim mai mult eliberarea trupului nostru de infirmitate. În sfârșit, prin boală, Domnul ne dă ocazia să lăsăm în jurul nostru o mărturie de răbdare și de supunere. Desigur, apostolul Pavel dorea restabilirea lui Epafrodit tovarășul său de lucru, dar nu și permitea să folosească darul său de vindecare pentru a-l sustrage pe prietenul lui de la încercarea îngăduită de Dumnezeu. Pavel se ruga fără îndoială cu credință pentru scumpul său bolnav. Într-un caz asemănător, medicina, dragii mei, își are locul ei, dar rugăciunea și mijlocirea, Așa cum ne sunt arătate în Iacov 5 cu 14, își au de asemenea locul lor. Medicina deci își are locul ei, rugăciunea și mijlocirea își are locul ei, iar răbdarea noastră, cu supunere față de mâna Domnului asupra noastră, își are cel mai bun loc în toate acestea. Noi care știm că după cuvântul Domnului, nici măcar un fir de păr din cap nu ne cade fără voia lui, Vom înțelege cu atât mai mult că el este implicat în boala aceasta, îngăduind-o, așa cum spune cuvântul, tot cuvântul său, spre cel mai mare bine al nostru. Prin fiecare privire de boală, de suferință, sub orice natură ar fi, El făurește mai destrușit în noi, deltuiește mai bine în noi chipul Domnului Hristos, care s-a supus în totul lui Dumnezeu, a fost supus și ascultător de voia lui Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. La fel ca și El. Noi, cei care avem astăzi Duhul Său cel Sfânt, vom primi din mâna Domnului toate împrejurările vieții noastre, ne vom supune, vom aștepta răbdători ca El să-și facă desăvârșit lucrarea în noi și, la urmă, ne vom bucura de roadele minunate al acestei investiții pe care o face Dumnezeu în noi și anume Domnul Hristos va lua chip tot mai de în viețile noastre. Iar în măsura în care Domnul Hristos este lucrat în viețile și trăirea noastră, Dumnezeu este mulțumit și satisfăcut, iar mulțumirea și bucuria sa fără margine umplu inimile în ciuda tuturor împrejurărilor din afară care, cărora ne sunt supuse trupurile noastre. Este un motiv de mare... Bucurie și de mare mulțumire către Dumnezeu faptul că îi aparținem Lui și aparținându-Lui știm că, așa cum am spus mai devreme, nici măcar un fir de păr din cap nu ne cade fără știrea, fără voia Lui, fără voia Lui expresă. De aceea noi putem să ne încredem în El pentru toate momentele vieții, deopotrivă și pentru cele grele, știind că prin aceasta El lucrează în noi o greutate, cum spune Apostolul Pavel, tot mai mare, veșnică de slavă. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului de astăzi, vorbindu-ne inimilor noastre cât mai deslușit și cât mai pe-înțelesul nostru. Ocupă-te, te rugăm, de toți cei care trec prin suferințe deosebite și vorbește-le inimilor lor. Întărește-i în încrederea că Tu faci aceasta pentru binele lor veșnic, iar noi, toturor celorlalți, dă neharul să ne încredem deopotrivă în Tine, atunci când, în vederea binelui nostru veșnic, care este să fim la fel ca Domnul Isus Hristos, vei îngădui să se abată peste noi vremuri de cercetare și de încercare fă tu lucrarea aceasta pe care o cerem În numele celuia pe care l-ai dat Pentru noi, pentru slaba ta Și fericirea noastră veșnică Amin Și dacă încercarea Lovește fără milă Și dacă lacrimi Curpi-o Atunci ce e răbdarea Să vezi Împrejurarea Care Aduce al tău care Căci îndârjite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 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, spune întâi Tesalonicen 5, 18, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Isus. Iar atunci când ne vine așa de greu să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru unele lucruri, să ne aducem aminte făgăduința lui făcută în Romani 828, potrivit cărea toate lucrurile deci toate, deopotrivă deci cele mai neînțelese și mai ciudate împrejurări din viața noastră lucrează împreună spre cel mai mare bine al nostru al acelora care suntem credincioși ai Lui și anume făurirea chipului Domnului Hristos în viețile noastre haideți acum iubiți ascultători să dăm citire versetului 19 din Evanghelia după ea în capitolul 19 din care aflăm că Pilat a scris o semnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Deprisos să mai amintim că suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, fusese deja răstignit, iar Pilat a scris acea însemnare. Era obiceiul acesta la romani să se scrie vina pe crucea celor osândiți la moarte prin răstignire. Și Pilat n-a scăpat din vedere să facă acest lucru pentru Domnul Isus. Călăuzit fiind însă de o mână nevăzută, prin ceea ce a scris el, a dat o mărturie limpede despre ceea ce era Isus și, în același timp, despre vinovăția iudeilor. Vedeți, nu are însemnătate gândul lui Pilat, poate de bagiocură, când a scris cuvintele de pe crucea Domnului Isus, ci adevărul celor cuprinse în scrierea lui. Căci, da, Domnul Iisus este împărat și va veni vremea când el va fi recunoscut de toți ca împărat, chiar și de cei care l-au străpuns, cum găsim la Apocalipsa 1 cu 7. Ferice de toți aceia care îl primesc astăzi prin credință ca mântuitor și împărat, căci pentru ei ziua arătării sale în slavă va fi o pricină de mare și veșnică bucurie, iar pentru vrăjmașii lui o pricină de tânguire și de groază. Deasupra crucii era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Înțelegând în mod duhovnicesc, Mântuitorul Iisus Hristos a devenit împărat al iudeilor, adică al acelora care laudă pe Domnul pentru că s-a lăsat răstignit. Nimeni n-ar putea lăuda cu adevărat pe Domnul dacă mai întâi nu este răscumpărat prin jertfa de pe cruce. Căci sângele lui Hristos ne curăță de orice nelegiuire și ne dă starea de neprihănire cu care putem lăuda pe Domnul. Nepriheniților le de bine cântarea de laudă, spune Psalmul 33 cu versetul 1. Aceasta este pricina pentru care nici apostolul Petru n-a putut să moară pentru Hristos mai înainte de a fi murit Hristos pentru el. Toți urmașii lui Hristos, fiind purtători ai crucii, adică răstigniți față de lume și lumea față de ei, sunt împărați care laudă pe Domnul. Toți acei care au murit față de ei înșiși, față de învățătura lor, față de tradiția lor, față de moștenirea lor și trăiesc acum pentru Domnul, sunt împărați care laudă pe Domnul. Numai prin cruce se poate ajunge la slava de împărat. Adică, nu prin purtarea unei cruci fizice la gât, ci prin moartea noastră față de ce am moștenit de la părinții noștri, față de ce credem noi că ar fi bine și prin trăirea așa cum vrea Dumnezeu. După cum am amintit și cu un alt prilej, Domnul Isus Hristos, ca în toate lucrurile, ne este pilda desăvârșită și aici, adică, El a putut să devină omul desăvârșit, murind față de El însuși, Adică niciodată nu făcea nimic de la el, ci cum ne spune la Ioan 5 cu 19, el făcea tot ceea ce vedea pe Tatăl făcând. Toți aceia care sunt urmașii lui Hristos și vor să ajungă cu el în locul cu verdeață, vor trebui, la fel ca lor, ca și Hristos, să se lepede de tot ceea ce vine de la ei, cu atât mai mult cu cât ei se nasc în păcat și fără de lege, așa cum ne naștem toți oamenii, și să împlinească numai ceea ce vine de la Dumnezeu, spălarea nașterii din nou prin pocăință. Dragul meu, ai primit și tu prin credință și pocăință pe Domnul Isus ca Mântuitor și Împărat? Iată o întrebare, care cere un răspuns sincer și extrem de urgent. La versetul 20 din Ioan 19 citim că mulți din iudeii au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Iată aici un prim gând. Oamenii te răstignesc aproape de cetatea lor din care te-au scos afară. Fii fericit însă pentru că te asemeni cu Iisus. Isus nu are loc în cetățile lumii, căci împărăția lui nu este de aici. Și vina ta este scrisă deasupra crucii ca să fie citită nu numai de cei de pe pământ, ci de întreg cerul, așa cum a fost citită vina lui Isus. Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor. După cum s-a spus în meditația mai dinainte, nu are însemnătate gândul cu care Pilat a scris tăblița de deasupra crucii, ci marele adevăr care se desprinde de aici. Pilat poate căuta să umilească pe iudei, scrind în trei limbi însemnate, vorbite de atunci, că ei puseseră pe împăratul lor în rândul făcătorilor de rele. Inscripția aceasta striga poporului aceste cuvinte «Privește, Israele. Acesta este împăratul tău legitim. Ea era ca un foc care ardea și de aceea s-au tulburat iudeii foarte mult. Însemnarea era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Pentru prima oară numele Isus a fost scris, rostit și răspândit în limba celor trei popoare care erau cel mai mult răspândite atunci în lume. Era scris, deci, în limba religiei, în limba evrească, în limba culturii, în limba greacă și în limba statului, limba latină. În clipa celei mai mari înjosiri, Domnul Isus devine cunoscut ca împărat, adică cel mai înalt titlu posibil. Așa lucrează Dumnezeu. Titlul vorbea în chip profetic și spunea că Mântuitorul Hristos își va întinde stăpânirea peste toată lumea, ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Și mai spunea totodată că numele Iisus va dărâma încurcătura din Babilon și va face pe toți una, pe toți cei care cred în el, să fie închip văzut, una în ziua cinzecimii când se va fi pogorât Duhul Sfânt. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Încă un gând. Domnul Iisus este răstignit și astăzi sub limbi, fie prin traducerea rea a cuvântului său, fie prin rămânerea numai la analiza textului fără să fie pătruns înțelesul duhovnicesc și trăit apoi în practică, fie prin plăcerea de a vorbi mult din Scriptură, dar fără nașterea din nou. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă? La versetul 21 din Ioan 19 Ni se face cunoscut că Preoții cei mai de seama iudeilor Au zis lui Pilat Nu scrie împăratul iudeilor Ci scrie că el a zis Eu sunt împăratul iudeilor Vom vedea iubiți ascultători În versetul 22 reacția lui Pilat Haideți acum să cugetăm împreună cu preotul Nicuriță Asupra acestui verset În lupta lui Diavolul folosește armele cele mai puternice și luptătorii cei mai de seamă ca să câștige biruința asupra Domnului Isus. Versetul ne arată că preoții cei mai de seamă erau pe linia întâi a frontului de luptă împotriva Fiului lui Dumnezeu. Ei apărau religia strămoșească, ei apărau tradiția lor, o sândind la moarte pe cel trimis de Dumnezeu ca să le aducă mântuirea și fericirea veșnică. Și la fel ca și atunci... Și astăzi tradiția care pune deoparte cuvântul lui Dumnezeu, pune pe cruce pe Mântuitorul Isus Hristos. Domnul Isus, trupul său, adevărul său, felul său de a fi, are aceeași care și astăzi pe pământ, calea crucii. Diavolul folosește și astăzi pe cei mai de seamă în lupta lui ca să se scape de Hristos. Și așa cum s-a spus în alte meditații, acest vrăjmaș al adevărului ridică la luptă mai întâi pe cei religioși. Nu romanii, ci iudeii și dintre iudei, prăoții cei mai de seamă, au luptat pentru omorârea Mântuitorului. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Cu cât cineva este mai religios, mai legat de partida lui religioasă, Lăsând deoparte adevărul lui Hristos, cu atât se pocăiește mai greu și devine un luptător mai aprig împotriva lui Hristos, împotriva felului de a trăi ca și Hristos. Dureros, dar acesta este adevărul. Cine nu vrea să creadă, să privească cu sinceritate în sine însuși și în lume și se va convinge. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie, Împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. De câte ori în istorie s-au auzit vocea vrăjmașilor lui Isus zicând, nu scrie așa despre el, ci scrie altfel, nu vorbiți așa, ci așa, adică așa cum nu era Isus". Conducătorii religioși vor unisus Isus așa cum mintea lor sau învățătura religiei lor și îl închipuie, nu așa cum este el, așa cum ni-l arată Sfânta Lui Carte. Ei vor ca omenirea să meargă pe calea lor, nu pe calea cea una singură a adevărului, adusă din cer de Mântuitorul Hristos prin pocăință, prin spălarea nașterii din nou. Omul vrea totdeauna să acopere pe Dumnezeu cu euul să fie pus în frunte totdeauna eu -l. Nimic din cer sau de pe pământ să nu se așeze însă, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, Fiul Său. Nici un alt eu să nu îi numele, nici o părere omenească să nu fie înaintea adevărului din cuvântul Său scris. Lumina ne luminează numai atunci când nu așezăm nimic între noi și ea. În versetul 22 aflăm că ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Iudeii s-au izbit de voința lui Pilat, care se simte din nou tare și își dă iarăși înfățișarea autorității neclătinate a romanului. În atitudinea lui se află continuarea gândului că el este nevinovat de răstignirea lui Isus și că toată vinovăția ar fi asupra iudeilor, care din ură neînduplecată l-au dat în mâinile lui. Pilat stărie deci asupra hotărârii și nu ține seama de dorința iudeilor. Dumnezeu a călăuzit în felul acesta lucrurile ca să fie împlinit planul lui, fără ca oamenii să știe însă acest lucru. Va veni, dragii mei, o zi când rămășița poporului lui Israel, după grozave suferințe, va recunoaște ce cuprindea în el titlul lui Pilat pus pe crucea Domnului Isus. Ca și Natanael, rămășița lui Israel va trebui să recunoască adevărul că din Nazaret a ieșit cel mai mare bun, lepădat însă de oameni. După cum toți au citit pe titlul de pe cruce ce era Isus, tot așa toți îl vor vedea când va veni pe norul cerului. Și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor băci din pricina lui, scrie la Apocalipsa 1 cu 7. Înaintea lui împărații pământului vor închide gura, scrie la Isaia 52 cu 15. Așadar Pilat spune, ce am scris, am scris. Pilat nu era convins că Iisus este împăratul iudeilor, însă a scris așa pentru că mâna lui Dumnezeu l-a silit ca să vadă toți cine era cel răstignit. Iar hotărârea de a nu renunța la ceea ce a scris tot de la Dumnezeu venea, după cum s-a arătat, chiar dacă el, Pilat, din mândrie, nu mai ținea cont de iudei. Frații mei, Pilat a rămas neclintit în ceea ce a scris el, cu toate că nu era conștient de adevărul titlului scris. Cu cât mai mult noi, cei care ne-am predat Domnului Isus și am fost născuți din nou, prin spălarea nașterii din nou și cei care am primit Duhul Sfânt Duhul Adevărului suntem chemați să rămânem tari în mărturisirea noastră vorbită, scrisă, cântată și mai trăită, atunci când se aud voci din lume care ne cer să modificăm ceva la adevărul pe care îl cunoaștem bine. Da, să rămânem tari în mărturisirea noastră cum spune Evrei 4 cu versetul 14.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 Ei au luat hainele ce le la moarte, le-au făcut patru părți și le-au împărțit, câte o parte de fiecare ostaș. Era un drept al ostașilor care făceau de pază să împartă între ei hainele celor osândiți, căci osândiții erau răstegniți în pielea goală pe cruce, numai în jurul coapselor, purtând o învelitoare. În îmbrăcămintea sa, Domnul Isus avea o bucată de preț, cămașa. Pe cât se pare era singurul lucru de preț pe care îl avea. Poate că era un dar primit de la prietenii săi din Betania. Era ținută într o singură bucată, era țesută, așa cum erau și mantile de subefod ale preoților descrise la Exod 39 cu 22. Domnul Isus era sărac ca nimeni altul. Așa a venit pe pământ, drept leagăn a avut o iesle iar cer din urmă pat de odihnă pe care l au pregătit oamenii, a fost o cruce căptușită cu ură și ca pernă a avut bagiocura. I-au luat hainele, i-au luat și cămașa. Iată, singura avere pământească pe care a avut-o Fiul lui Dumnezeu, i-au luat-o și pe aceasta. L-au lăsat gol, gol de tot. Pentru cine a suferit el toate acestea? Citim la 2 Corinteni 8 cu 9, Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Doamne Isuse, scumpul meu mântuitor, ce mult te-a costat pe tine mântuirea mea. Mă închin înaintea ta și îți mulțumesc cu recunoștință pentru harul tău pe care l-ai coborât din cer, prin cruce ca să dai viața și să mă îmbogățești astfel pentru vecii vecilor. La versetul următor, în versetul 24, citim: Și au zis între ei: Să nu osfășiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice: Și au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mea au trăs la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Dragii mei, mari lucruri s-au consumat acolo pe Golgota. Toate amănuntele erau cuprinse în planul lui Dumnezeu și însemnate în Sfânta Scriptură cu sute și mii de ani înainte. Ele se împlinau acum una câte una pentru ca mântuirea noastră să fie lucrată în chip desăvârșit. Domnul Isus Hristos nu s-a dat înapoi de la nicio suferință, ci a împlinit totul ca să nu lipsească nimic din marea lui jertfă răscumpărătoare. Și au zis între ei: să nu sfâșiem ci să tragem la sorți a cui să fie. În ziua aceea, pe Golgota s-au aruncat sorți nu numai pentru cămașă, ci și pentru mântuirea sau osândirea ta și a mea. Cerul și pământul s-au cutremurat și s-au înfiorat atunci când pe dealul căpăținii s-a dat lupta cea mare. Dar Domnul Isus a câștigat biruința, și oricine crede în El a câștigat-o împreună cu El. Pentru că mașa mea au tras la sorți, iată ce au făcut ostașii. Pe ostașii găsim, deci, sub crucea lui Isus, în clipele când deasupra capetelor lor se petrecea cel mai mare fapt din toată istoria omenirii. Ei se purtau însă cu nepăsare și nu se gândeau decât să arunce sorții pentru hainele lui. Nu și-au aruncat nici măcar o dată privirea în sus și n-au căutat să-și dea seama de ceea ce se petrecea în fața ochilor lor. Ei nu urmăreau decât un lucru, cine să aibă câștigul cel mai mare dacă sorțul ar fi căzut asupra lui. Așa sunt toți aceia care, într-un fel sau altul, umblă după slava de șartă sau câștig mărșav. La umbra crucii și anumele lui Iisus Ei nu-și fac timp să privească pentru ei la crucea la gelfa Domnului Iisus La felul lui de a fi la făgăduința lui Ci toată grija le este îndreptată în jos La felul cum ca zarurile și cum să aibă un câștig mai mare Mare orbie, mare înșelare Pentru că mașa mea o tras la sorți Spre deosebire de celelalte evanghelii Ioan e singura care povestește amănunte despre cămașa Domnului Isus. Ea era fără cusătură, dintr-o singură țesătură, făcându-ne să înțelegem prin aceasta viața desăvârșită a Mântuitorului nostru în tot mersul ei pe pământ. În Sfânta Scriptură, cămașa este icoana preînchipuitoare a slujbei. Să avem și noi, după modelul Domnului Isus o trăire în neprihenire fără cusături, fără peticiri, Spre bucuria Lui Dumnezeu și spre propășirea lucrării Lui în noi și prin noi Dacă în viața și moartea Domnului Isus totul merge după Sfânta Scriptură, oare cu noi să fie altfel? Dragii mei, în viața Domnului Isus, adevărat, în cap și trup, totul merge după Scriptura Lui Dumnezeu Ferice de cine înțelege și lasă ca prin Duhul Sfânt lucrurile să fie în felul acesta în viața Lui Iubiți ascultători, aducem aici la cunoștință încheierea programului I213 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Fie ca mântuirea dusă de Domnul Iisus Hristos prin jertfa despre care am vorbit, să fie partea fiecăruia dintre noi, iar acei care deja o avem ca parte, să trăim în viața noastră ca și Domnul Iisus Hristos, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.